فسبحانه الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاه ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعلى الم اجمعين ثم ما بعد اقامه اذنه الله جل شانه ومراقه كنتم نمضيجي ذكرت الناذرشي lakuslovi i salami, na Rasulullahu Muhammedu s.a.v. na njemu učestitu porodicu, Rahlu al-Bajt na sve njegove azhabe a posebno na četvoricu pravednih halifa Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju i na sve sedbenike njegovog puta do sudnjeg dana, amin, ar e l e l e l Bineži imam Muslimi, u svojom sahihu, hadis od poslanika Muhamada sve da, bava, wasalam, da je jedno jutra u duha namazu, nakon što je, ili u duha vremenu, nakon što je izašao sunce, izašao iz svoje kuće, a svoju hanumu, duveriju je ostavio kako zikri na na mjestu gdje je klanjala i nakon ko se je vratio poslije duže vremenskog perioda našao je svoju suprugu, našu majku majku Hjernika da i dalje 2-3 spominje Aulaha Đograšanovu na istom mjestu. Pa je rekao od Juvejvija kaže ste to što si rekla od sam te ostavio pa do sada kada bi se izvagalo i izmjerilo sa riječima koje čovjek kaže a dosu subhanallahivo bihamdihi veka je Allah rršanuhu slavne i hvale adede haltehi onoliko koliko je hroj njegovih stvorenja uariba nefsihi i onoliko koliko njegovo njegovo svojstvo zadovoljstva obuhvaća stvorenja uazinete aršini i onoliko koliko poje težak i veličanstven njegov arš i njegov prijestol u amidade ker i i neka je Allah u i hvala onoliko koliko je potrebno pera da se ispišu njegove riječi ove riječi bi prevagnule Sad taj tvoj govor i ibadet i vikr koji si činila. U ovim riječima nam Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, braćo, draga, govori o vrijednosti veličanja uzdišenom Allaha subhanahu wa ta'ala. I ove vičini iznačaju tesbija izgovaranja riječi subhanallahu. Jesu su one riječi pespiha. Uzviše ni Allah nas obavještao da pespih čine sva stvorenja i na nebesima i na zemlji. Yuseb bih u lihla i mafise ma wati wa mati Allaha veličaju sva stvorenja koja se nalaze i na nebesima i na zemlji. I nama je naredio Usuri el-a'ala, sebi hisme rabbi kel'a'ala. Muhammede, slavi i veličaj ime Tvoga najuzvišenije gospodara. Pa je Rasulullah rekao, nakon ovih hajeta, iđa aluha fi suđudiko. Ove riječi izgovarajte na vašim seždama. Pa se mi povinujemo ovoj naredbi i kažemo, subhana rabbi el-a'ala na Neka je hvalen i slanen i čist i uzvišen Moj najuzvišeniji gospodar Šta znače riječi Subhanallah kada se kaže? Subhanallah kada kažeš znači Da je uzvišen i Allah u dženešanu u potpun I savršen u svakom pogledu I u svakom smislu I u pogledu njegovog savršenog dića i u pogledu njegovih uzvišenih svojstava i prelijepih imena. Kada kažemo riječi Subhanallah, takođe one znače da uzvišeni Allah, nema nikakvih nedostataka, nikdje manjkavosti. Sve nedostatke koje imaju stvorenja, one su strane uzvišenom Allahu Subhanahu Wa Ta'ala jer je On jedini stvoritelj, a sve drugo je stvoreno i nepotpuno. Također, kada kažemo Subhanallah, to znači da Allah Želešanu nije sličan nikome i ničemu i da ništa ne sliči uzvišenom Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Lej se kemiflihi šej'un wahu vas sami'u basir. Niko nije kao On a on subhanahu wa ta'ala čuje i on subhanahu wa ta'ala vidi. Zatim nakon riječi subhanallah također veliku važnost i značaj imaju riječi elhamdulillah neka je hvalen uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neka je hvalen zbog toga što to zaslužuje hvalu mi ga hvalimo Ne zbog toga što, što nam on daje vagodati. Nego da hvalimo sa riječima Alhamdulillah zbog toga što on zaslužuje da se hvali makar nam ništa ne dao vagodati. A zahvalujemo mu se na drugi način. Rozriječi Aš Šukrulillah Hvala Allahu Subhanahu wa ta'ala ili šučur Allahu Subhanahu wa ta'ala koliko god da želimo i da hvalimo i da veličamo Allah subhanahu wa ta'ala mi ne možemo naše gospodara nahvaliti i veličati i zahvaliti mu se onako kako to Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje a najbolje koje hvali hvalio uzvišanog Allaha jeste Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i najbolje su one riječi koje je on upotrebalao da bi Allaha subhanahu wa ta'ala veličao. Jedne od tih riječi jesu ove kojima je on ponučio svoju hanu, a preko njeje i sav umet Muhammeda, alaihissalatu, alaihissalatu wa salam. Neka je Allah djelašanuhu slaven i hvalen. Onoliko, koliko je ili koliki je broj jehovi stvorenja. Koliko je samo Allahu subhanahu wa ta'ala stvorenja koja su živjela koja žive i koja će živjeti njihov broj zna samo Allah subhanahu wa ta'ala e toliko koliko je on stvorio i koliko stvara i koliko će stvoriti stvorenja neka je toliko puta on hvalen i neka je on toliko puta veličan i neka je on subhanahu wa ta'ala toliko puta uzvišan a u hadisu u Sahihu, kako stoji kada je Resulullah, ali je salatu wassalam, bio na Mi'ađu i vidio Beytul Ma'amur. Pa to je Keaba za stanovnike nebesa vidio je da veliki broj Meleka ulaze u njega. Pa je pitao Čibriva šta je ovo Čibrive. A on je rekao ovo je Beytul Ma'amur. Ovo je, dakle, sveti i hran u koje uđe svakog dana sedamdeset hiljada meleka i oni više nikada se ne da uđu drugi put od taj man. A svakog dana po sedamdeset hiljada meleka ulazi u to sveto to U Alijudlan Efsiji neka je Allah varen i uzvišan i savršan onoliko koliko njegovo svojstvo zadovoljstva obuhvata njegova stvorenja. On Subhanehu wa Teala je svojim svojstvima obuhvatio sva stvorenja. Kao što kaže uzvišeni u suri Lapir Rabbena wasi'ate kulleše i rahmeta u ima Gospodar naš ti si obuhvatio sve što postoji svojim znanjem i svojoj milošću. Također Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji izražava zadovoljstvo prema onima koji čine dijela koja zaslušuju Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Pa je tako objavio na mnogo mjesta u Kur'anu svoje riječi i svoje sjedočanstvo na javom subhanahu wa ta'ala radu je Allahu anhumu a radu anka, muslimanima koji su bili uz Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam muhađirima i ensarijama i svim onima koji slijede njihov put uedle dine tebe'uhu bi'eksan i oni koji idu njihovim pute, putem putem do ročinstva Allah wa je sa njima zadovolan i zbog toga poruka Allahovog zadovoljstva jeste da hrdimo, trčimo, žurimo, radimo i trudimo se da postignemo i činimo ona djela koja zaslužuju i privlače Allahovu subhanahu wa ta'ala svalutu. Uzimete aršini i neka je on hvalen, slavnen i uzvišen onoliko koliko je veličanstven njegov arš, njegov prijestol, a o kojem govore mnodobroni hadisi Resulullaha Muhammeda sallahu aleyhi wa sallam i da je sedam nebesa i sedam zemana u odnosu na kursi, kao kada baciš prste u jednu ogromnu pustinju. Šta predstavlja prste u odnosu na ogromnu pustinju koja, koja ima nepregledne, dakle, horizonte i granice? A kaže, kursi u odnosu na Allaho prije sto aš, jer kao kada baciš također jednu običnu halku, titanat, u pustinu. E vole te braćo moja draga, kako Resulullah sada Allahu alaihi wa sene, Allah subhanahu wa ta'ala hvali i kako ga i kako ga ne bića. Uodi dajte kelimatihi i neka je hvalan i slaben ono i ko, koliko je potrebno mastila i pera da se ispišu njegove riječi. A koliko je potrebno mastila i pera da se ispišu riječi tišnog babala subhanahu wa ta'ala. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي kada bi more bilo mastivo ne bi se izpisale riječi ozvishenoga la subhanahu wa ta'ala pa makar što se jedno more potroši do nam još nekoliko mora na tom mjestu to ne bi bilo dovoljno da ispišemo riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa tahtera. A na drugom mjestu uzvišenje Allah šan kaže kada bi svad riječa na zemlji bila pera, a kada bi se u jedno more ujuo još sedam mora, pa da sve to bude tinta ili mastilo, ne bi bilo dovoljno da ispiše riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa tahtera. I zato Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, Kada bi veličao i hvalilo Allah s.w.t. On bi na kraju govorio لا أحسيث أنا أعليك Ja ne mogu da izrazim Hvalu tebi gospodaru onoliko koliko ti zaslužuješ أنت كمات نيكارا مرسي Ti si onaka kako si da sebe gospodaru opisao Također je govorio Lekar hamdu kama jembali ni želali u očkih kera u javini surpani. Lekar onako kako to tebi treba i kako to tebi u stvari primiči i kako si ti dostojanstven tvom plemenitom licu i tvojoj veličanstvenoj moći gospoda. I zato je imam Bukhari svoju knjigu Al-đaniju Sahih najmjero dostojniji u knjigu iz hadisa. Završio sa hadisom od Ebu Hureyre hadis u njegovoj knjizi u podladu Teuhid jesu riječi uzvišenog u stvari Resulullah koja prenosi vam Ebu Hureyre gdje kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kedime tani dvije riječi hafife tani ale lisan koje su lahke na jeziku da te a teške na vagi koja će mjeriti dobra i loša djela habibetani ilarrahman ali su te riječi drage i mile milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala a to su subhanallahim obihamdihi subhanallahil Neka je Allah Đarašanuhu uzvišen i slavni i čisti. Od svega onoga čime ga opisuju nogobožci. I neka je on subhanahu ta'ala hvale onakvoga kod to njemu subhanahu ta'ala priliči. Iz spod toga spodinjanje Allaha Đarašanuhu kroz riječi i kroz dijela ima smisla i daje efekta jedino kada to istinski, iskreno izdovaramo i kada razumijemo značenje onih riječi koje učimo i koje izgovaramo. Spod e toga je jako bitno da razmišljamo o onome što govorimo i u namazu i van namaza. A Resulullah s.a.w. nam je ukazao da naša tijela ne mogu da budu živa duhovno ako ne spominju uzvišenog Allaha Zuhana Baudara. Pa je rekao da je primjer onoga koji spominje Allah s.w.t. kao primjer živog čovjeka. A primjer onoga koji ne spominje svog gospodara je kao primjer zapuštene, stare, ovaj, ostavljene, ostavljene kuće. I zbog toga vraćamo, moja draga, trebamo da znamo da je izražavanje i valeta Allahu džarašanuhu ne teret za nas ne nešto što nas opterećuje i što nam predstavlja poteškoće ne ve su šerijetski propisi i šerijetske odredbe i šerijetski ibadati qutur ruh wal qalb za naša srca i za naše duše i zato zato kada je resulullah alejselatu vesselam postio nekođana uzastopno spajajućih bez iftara i sehura. A shadi pokušali da ga slijede u tome onim je naredio da se iftare. I rekao je niste vi kao ja. Ja kaže dočekuje noć i dan. Jut'i muni rabbi u Moj gospodar me hrani i napaja. Čime hrani i napaja? Ne fizičkom i materijalnom ranom, već hranom koja se zove ibadat hranom koja se zove poznaja Allaha veličanje Allaha zikrullah učenje Kur'ana to je ono što čini naša tijela siti i što čini naša tijela i naše duše da budu zadovoljni i da budu sretni i da budu smireni alladine amanu wa taqma in qulubuhum bizikrillah Oni koji vjeruju i čija se srca smire u spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. A bi vikri Allahi taqma ibnul kurruh. Zaista se u spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala smiruju srca. I zbog toga moramo biti srećni i zadovoljni. Što nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala počestio uputom i da budemo njegovi robovi. I da budemo odani i pokorni njemu subhanahu wa ta'ala kao što kaže pjesnik O bim ma zadeni vahran vatiha ono što mi je povećalo moje dostojanstvo i moj ponos wa kitu bi ahma sajja atao thorejja i od radosti kaže hodao bih po zvijezda, toliko sam radostan Duhuli tahte kaulike ya ibadi to što sam ja tvoj rob i to što me ti gospodar nazivaš o robe moj. وَاَنْسَيَرْتَ أَحْمَدَ نِي نَبِهْا <نبيهيه> i što si mi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam poslao kao poslanika. I toga, braćo moje draga, hoću da dok obavljamo Ramazan, dok postimo mjesec Ramazan koji nam je na Pragu, dok učimo Kur'an, uživamo u tim ibadatima, a ne nikako da osjetimo tere od obavljanja šarijatskih obaveza. Hoću da žalimo kada nam prođe namaz u džematu. A kamo li da nam prođe namaz, da ga prespočimo, da ga uopće ne obavimo? Hoću da žalimo, da dođemo do tog stanja, da žalimo za onim danom u kojem nešto ne proučimo iz Allahove s.h.t. njige. Hoću također da se naslađujemo dok postimo i dok izražavamo i baret Allahov s.h.t. to zveličanstveno djelo koje se zove koje se zove Bozu. Hoću da naše čaršije, naše džanije, naše ulice i treba tako da budu kao pčeninjaci ili košnice od učenja Allahove subhanahu wa ta'ala knjige kao što je bila nebina Rasulullah s.a.a. kada bi ušao stranac posebno noću kaže čulo bi se kako ashabi uče Kur'an kao što zuje pčele u svojim u svojim božnicama. A mi idemo tim pravcem, mi hvala Allahu idemo tim putem jer smo Allah ovoj želežanu u knjizi prišli jer smo prišli nauci, učimo, izučavamo, studiramo, obrazujemo se, gradimo naše obrazovne institucije, otvrtića, dukni reziteta i naša omladina izrasta u tim institucijama, a kada vidimo, kakvi sve vidjeli, kakva sve elita niče iz institucija, institucija i badeta znanja, onda, braćo moja draga, nemojte da se bojite za ovaj narod i za istinu i za njej opštanak na, na ovim prostorima. U tom smisnu, ovim Allah subhanahu wa ta'ara nam se smiluje da nas učini od onih koji uživaju i osjećaju najveći stepen vlasti i zadovoljstva dok se pokoravaju subhanahu wa ta'ala i da budemo od koji će se odmarati u ibadetu kao što je govorio Rasulullah s.a.w. En ihna bihra ya bilad odmorim nas namazom o bilave provući ezan i provući i kamen da se malo odmorimo u namazom. Barakallahu ni wa lakum ter quranu amin wa nefa'ani wa iliakum bin marfihi meni ajati voditi l-hakim aقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم فبحمد لله الحمد الكاملين والصلاة, والصلاة والسلام والسلام والربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيماً لمبيه وتكريماً لفخامة شأن شرق صفي وقال ربنا rabbun a'azza wa jalla min qair mughbira bih wa amira Innallaha wa malaliketahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhallathina amanu sallu alayhi wa sallimu tisgima Allahumma salli ala muhammadin wa ala ala muhammadin wa sallit ala ibrahima wa ala ala ibrahima Naki hamidun mjid Wabarika ala muhammadin wa ala ala انك حنين المجيد وعباد الله إن الله يا امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اقيم الصلاه الله اكبر الله